Герміона перестала постійно привертати до себе увагу в класі, а лише мовчки сиділа, похиливши голову. Гаррі навіть радів, що наближаються іспити. Повторюючи матеріал, він хоч на деякий час забував свої прикрощі. Вони з Роном і Герміоною трималися одне одного і працювали допізна, запам'ятовуючи складники різних настійок вивчаючи на пам'ять усякі закляття і заклинання, зазубрюючи дати магічних відкриттів і гоблінських бунтів. Але десь за тиждень до початку іспитів, рішучись Гарі не вплутуватись у чужі справи, зазнала несподіваного випробування. Повертаючись одного дня з бібліотеки, він почув чиєсь скімлення, з класу неподалік. Наблизившись, упізнав голос Квірила. Ні, ні, не треба, прошу. Здавалося, ніби хтось йому погрожує. Гаррі підступив ще ближче. Гаразд, почулося хлипання Квірила. Наступної миті Квірил вибіг з класу, поправляючи свій тюрбан. Він був блідий і, здавалося, отот -от заплаче. Квірл зник з очей і навіть не помітив Гаррі. Зачекавши, поки затихнуть його кроки, Гаррі зазирнув до кімнати. Вона була порожня. Але з протилежного боку видніли прочинені двері. Гаррі вже рушив до них, але тоді пригадав про свою обіцянку нікуди не втручатися. І все ж, Гаррі міг би посперечатися і на десять філософських каменів, що кімнату щойно покинув Снейп. А з почутого можна було припустити, що той здобув важливу перемогу. Квірл йому піддався. Гаррі вернувся до бібліотеки, де Герміоне перевіряли ронові знання з астрономії і розповів про почути – «Значить, Снейп уже домігся свого!» – вигукнув Рон. «І тепер він, мабуть, знає, як зняти квірилове закляття від темних сил». «Але ж є ще Флафі!» – нагадала Герміона. «Може, Снейп уже довідався, як повз нього пройти, навіть не питаючи Гегріда?» – припустив Рон, поглядаючи на тисячі книжок навколо них. Біюся об заклад, що десь тут є книжка, де пояснюють, як пройти повз велетенського триголового пса. То що нам робити, Гаррі? У Рона заблищали очі. Йому забажалося нових пригод. Але Герміона виявилася проворнішою від Гаррі. Треба йти до Дамблдора. Ми вже давно мусили це зробити. Якщо ми спробуємо діяти самі, нас тоді точно звідси виженуть. Але ж ми не маємо жодних доказів, заперечив Гаррі. Квірел надто заляканий. Він не підтвердить наші слова. А Снейпові досить сказати, що він не знає, як опинився тут троль під час Геллоу війну, і що він навіть не підходив тоді до четвертого поверху, і все – і кому тоді швидше повірять – йому чи нам? Всі знають, що ми його ненавидимо. І Дамблдор подумає, що ми все це вигадали, щоб домогтися звільнення Снейпа. Філч нас не підтримає. Він надто близький зі Снейпом. До того ж, на його думку, чим більше учнів виженуть, тим краще. І ще не забувайте, що нам взагалі не можна нічого знати – ні про камінь, ні про флафі, бо інакше нам доведеться дуже довго все пояснювати. Герміону це переконало, але Рона ні. Якби ми ще трошки все порознюхували, ні, рішуче заперечив Гаррі, ми вже й так забагато нанюхались. Він підсунув до себе карту Юпітера і почав зазубрювати назви його місяців.